«А останнім? Однак хто ти знає, яке місто чи який народу подає йому до нів останнім? Хіба що вічне небо? Його великий дід, потрясатель всесвіту, заповів йому перед смертю дійти аж до останнього моря, і ось він вирушив у цей грандіозний похід. Ще влітку цього року заклав він за ітилем, тобто за Волгою свою нову столицю Батусарай» і поставив перед розкішною золотою юртою чорне знамено – знак війни. Три місяці на цей заклик зі всього Улуса збиралися до походу військові сили, переправлялися через Волгу і поволі не поспішаючи простували на захід сонця, а коли всі зібралися і перейшли Дон та Донець, Бату вирушив і сам. Він швидко наздогнав військо і пішов прямо на давно розвідані Дніпровські переправи – «Побіля росі. І ось він тут. Київ перед ним. Як же взяти його?» – ось питання. Батий дивився на грізні воли міста, що ощетинилися тисячами вояків, і думав, довго думав, та місто здавалося йому неприступним. Тоді він підняв руку, і монгольські царевичі та найвидатніші не наблизилися до нього – Мовчки схилилися в чеканні. Батий запитав Котко. «Джихангіри, Нойони, ось перед вами тію. Як його взяти?» Запала мовчанка. Ніхто не поспішав розкривати рота. Батий повернув голову через ліве плече і побачив Менгу. «Мунке, ти вже стояв раз перед ворітмі цього міста. Скажи, що нам робити?» Менгу шинобливо вклонився. Брати, я радий, що знову стою тут. У таки я не побили моїх послів. Тепер я прийшов сюди, щоб покарати зрозумілих. Тому в мене одна думка – брати місто приступом і знищити його. І ніяких перемов з обложеними. А ти, Субедею, бо ти перевів погляд на свого вірного пса, знаменитого старого полководця, що у свій час ходив не раз у походи з ханом та дзучі. «Що ти скажеш?» Худий жиловий старик поплямкав синіми губами, стягнув з голови свіру шапку і статично вклонився. Його широке зморшкувате обличчя було суворе і темне, а вузькі висвелі очі каламутувалися проти вітру слізьми. Голос його, як він сам, був сухий і скрипучий. «Саїн хани!» Батько, як монголів Чингишхан, коли підступав до якого-небудь міста, завжди посилав попереду послів і пропонував обложеним почесні умови для здачі. Нерідко були такі, що піддавалися нам, і це рятувало кілька сотень чи тисяч монгольських воїнів від неминучої загибелі. Так робив завжди і ти, Джихангіре. Чому ж мені маєш відступитися від цього мудрого правила? заповіданого нам священним правителем. Субедей перечив думці Менгум, але він звик перечити джихангірам ще з часів Чингіскана, бо покладався на його захист, а тепер за ним стояли слава великого воєвника і літа, що збагачує людину мудрістю та безстрашністю. Батий повернувся до своїх полководців, темників та тисячників – Обвів усіх пильним поглядом, ніби чекав, що ті висловлять іншу думку, та всі мовчали. Тоді він поклав руку на плече непереможному так, мій, Аталику, примітка. Аталик, учитель, наставник. Не будемо порушувати яси, потрясателя Всесвіту. Примітка, яса закон. Пошлемо послів і нині. Хай ніхто не скаже, що сеїн хан учинив несправедливо. Він плеснув у долоні і в ту ж мить перед ним став сотник Толенгітів. Привести полоненика. Сотник враз щезнув, а Батий звернувся до Менгу. Брате, ти обіцяв знайти досвідченого терджумана. Він з тобою? Ой є. Давай його сюди. Менгу кивнув жадігерові, і той привів Добриню. Майже одночасно доленгіти поставили перед батиєм виснаженого полоненика у драному половецькому чапані і теж з каногою, як і в Добрині, на шиї. Він був без шапки, і на його нічим не прикритій голові кучмалося густе русяве волосся, що спадало майже до пліч. Щось дуже знайоме привиділося Добрині в його очах, в його обличчі. Та що? ніяк не міг уторопати. Знав, напевне, що ніколи раніше не зустрічав цього молодика, і все ж не міг позбутися почуття, що знайомий з ним. Цю загадку тут же розгадав Батий. «Цей Богол, – сказав він, – син київського бея Дмитра Ілляс. Підведіть його до міста і покажіть у Росуцькому воєводі, хай упізнає сина. Може, зговірливіший буде?» Царевічі і найони багатури засмокали язиками, завілготали. Дзе, дзе мудра думка. Хто ж піде послом? Батий повів оком по колу. Надамо цю честь нашому достославному братові Мунке!» Небезпечно посилати Джиганхіра, зауважив Субедей. У Русити дізнається, хто він такий уб'ють. Не уб'ють. У нас заложником залишиться. Дмитрів син заперечив Батий. Та й не треба йти йому в місто, перемовиться на відстані через зрів. Дякую, брате, за ласку і довір'я схилив голову менгу, хоча, правду кажучи, особливої радості від майбутньої посольської місії не відчуваю, був впевнений, що закінчиться вона невдачею, як і взимку. Та Батий підняв угору гуру вказівний палець, промовив урочисто. Мунке. Скажи завтра Думитрові, що мені жаль знищувати таке гарне місто, якому немає рівних у цілому півсвіті, від Киролена до Дунаю. І якщо Думитрові воно дороге, якщо він хоче зберегти його для себе і своїх нащадків, то хай відчинить ворота і виведе у поле його мешканців.